Fragil como un volantil En los techos De barrancas Jugaba el niño Luchí Con sus manitos Moradas Con la pelota De trabo Con el gato Y con el perro En tallo Xulio, xa temos o outro lado do fío telefónico xa temos o noso amigo Xose Carlos eh? Xose Carlos García Vamos, lle dar a ben vida, porque Ten que estar satisfeito e contento porque é unha primicia Esta música de Amancio Prada Claro Que ademais é un primicia para todos os nosos Sirve para darlle a benvida Exactamente, ben. sí, señor A ver, veña, fala -me. Muy boa tarde, Xose Carlos Muy buenas tardes, eh, buenas tardes Armando, Julio y eh, a toda audiencia. <risa> Esa voz hay que cuidarla, eh. Esa voz hay que cuidarla que de aquí al día 10 hay que de, de aquí hay que hay que, hay que... Poñela en vereda Escoita, felicidades Moitas grazas por acompañarnos E, eh, eh, eh, bueno eh, Chamamos antes a, a, a Xisco Para que nos dera sí. un, Unha gran división do, do que ele está a fazer E traballar, pero eh, eh, eh, Unha das persoas alma mater deste de, de traballo eres ti, Xose Carlos É eh, eh, unha xeración dos mundos Tens que darlle información A todos nos ouvintes Xa non poderán ter a entrada, seguro Pero, polo menos darlle información, no, non? Agora vou dar unha, unha pequena sorpresa pero, en bueno, principio dicirvos que este é un traballo coral, un traballo de moitísima xente, xa o dixo Chisco tamén, pois é un equipazo mm. a verdade é que desde que todo isto saiu a iniciativa de da Casa Galega Hospitalet e despois chegou a xentanza, pois o que queríamos era non facer unha amenaxe particular de ninguna casa de ninguna entidade ou de, de sí, en, sí, institución, sí. senón queríamos un, unha, unha visión global dunha calidade de que chegou a Cataluña e que construíu este país, melloroulo, uno, eh, formou parte pois pues, da da de esa historia que estamos a vivido hoxendía, gracias, gracias a Pelles, porque creamos entre todos unha conciencia. Mm. Yeah. Como sabedes yeah. que chegamos aquí eh, nos anos 60, 70 e 80, máis ou menos como mm. aluvión, en uns 150.000 galegos. Mm. Eh, e de feito o que pasou en todo este tempo é que non só vivir para para facer o seu camiño a súa uh -huh. casa, o seu proxecto personal, a súa familia, ser unha uh -huh. demais. Crearon dazo a centros galegos, uh -huh. crearon un, unha comunidade de, de gastronomía, de hostelería, uh -huh. de, de, de, de traballo en común, que hoxe en día, uh -huh. pois, significa que somos un, un colectivo moi potente, porque temos unha conciencia galega en catamón. Uh -huh. uh -huh. Mea idea. E a sorpresa, sí. e a sorpresa, pois, é que, bueno, quedan quedan algúnas entradiñas que temos que reservar para, para taquilla, que, uh -huh. Eh, eh, supoño que No que queda de final de semana E primeiro da outra Pois pues, haberá unhas ten, a ten a entradinhas a, a venda mm. Non son as mellores, evidentemente Porque se volcaron, se volcaron As 27 entidades que están a colaborar Neste proxecto Se volcaron en, en que os seus socios E toda a xente esta maior Que, que a, nosa, a nosa protagonista ese día, esa Ese mm. a, a todos esos homes e mulleres Que chegaron nos anos mm -hmm. ponendo de media a Anos 70 por decir algo 1970-2020 50 anos uh -huh. pois eh, que haberá unha oportunidade para quem que non quera perder pois que poda ir a web do liceo uh -huh. e eh, buscar así pues, a, súa, a súa pequena oportunidade de poder uh -huh. formar parte deste proxecto uh -huh. Uh -huh. vale Ou xe xa que a noticia para todos os nosos entes e seguidores, o feito de que, eh, bueno, o ese de decembro que nos di, dicíamos antes, eh, que a mellor non tiñen entrada, posiblemente, si se, si se achegan a web de, do Liceo de Barcelona, mellor son capaces de... de... un de Non é das mellores, unha. pero polo menos si entre bueno, no bueno, Liceo. No Liceo, cualquier, cualquier asiento mm. é bo, é bo. Digo, porque senón non estaría. No, desde logo <ríe> De verdade que sí Bueno, po posiblemente, a mellor está un poquinho escorada pero, pero de verdade é que o Liceo ten unha visión de cualquera dos asientos Ten unha visión do escenario fantástica E ¿no? ademais, de audición perfecta uh -huh. Bueno, e eh, eh, polo traballo que facedes e pola magnífica audiencia que tedes Eu diría de a casa acasallarmos con catro, catro entradas por parte da organización para que poidades sortear entre os vosos mm -hmm. os vosos ointes e así tamén pois concitaros ah, vale. a este poixe, que, eh, e daría oportunidade de que, de que veñan despois vos facedes La manera que vos queráis... Que nos llamen, que nos llamen aquí. A de estar ¿no? ahí, de estar ahí, en ese día, desde dezembro a 6 de la tarde. Claro. Pues la verdad es que eso ya vos ocupades vos, pero me comprometo a que te llames. <risa> vale. No, cuatro invitaciones para sí, para sí. quien considere oportuno de la vosa audiencia. Sí, pues, pues, tan participar Tanto unos como otros, que, que, que, cuando se pongan en contacto con nosotros, o ven, personalmente creo que no, pero que sí, o, así, tanto aquí a radio, como... Eh? a propia... Si, sí, o propio... O, se, a, se van a poñer en contato con nosa. A página nosos, nosa, uh, se si algún dos bueno, si si nosos a entes... A través así, do Facebook... Claro través sí. de... si tamén. Se poñen en contacto conosco nosa, pues, xa, xa, xa, xa comunicaremos os nomes, que a, sí, a, a é das que aparece esa... Bueno, chao, contanos, contanos máis cousas. Que, alguna, xisco xa nos adiantou que todo isto iba a ser un musical, concerto, algo fora de serie, pero algo máis con respecto a esa eh, unha xeración dos mundos que el dixo que sería mm, un continuo de, de, de valar de cousas que suceden sí. e que ademais tiña te, te, algo, algo que ver con un personaxe que, que veu de Galicia para aquí, continua eh, eh? Uh -huh. algo, algo Bueno, sin ánimo de, de bullar demasiado porque xa, sí, bueno, a, ben, bueno, esa, afecto, sí, sin hacer spoilers, sin fazer spoiler, de, spoiler. De, pero saltos. Pues, eh, non se pode liberar ata que chegue un momento que pues, si. Sí. A verdade é que bueno, buscamos cuando me pidieron escribir o guión, me pediron pues organizar un poquiño mm. calibacer a, a a proposta de Stella. Pois pues a verdade que que buscamos foi contar uh -huh. Unha historia uh -huh. pues, de, de ese Fermín e de esa Modesta Que son uh -huh. as persoaxes principais Que uh -huh. somos todos nós, os nosos pais, os nosos avós uh -huh. Calquera a, a dos que non está a escutar pues, seguramente verá en uh -huh. sí Refletido esa Esa maneira de, pues, de entender uh -huh. esa Galicia Desde 1200 doscentos ou mil kilómetros de, de distancia uh -huh. Decirvos pues, que eso, un Fermín e unha Modesta Pois pues, deciden algún día Pois pues, eh, formar unha familia lonxe da casa, lonxe da súa familia, lonxe uh -huh. dos seus, eh, eh, desde Barcelona pois pues, crear crear un uh -huh. unha conciencia de Galicia e un colectivo. Uh -huh. Entón, a partir dessa pequena historia breve historia teatral que que como nace a, o, a historia de unha xeración dos mundos, se vai contando ese, ese perfil de vivencias que é moi uh -huh. común a todos nós, mais o abareo de outra sempre sempre nos veremos reflectidos aí eh e evidentemente pois pues, ese es máis de 250 actuantes, colaboradores e traballadores que están detrás do escenario uh -huh. o, que, o que van a poñer en marcha é, é un, un, unha historia desa de de uh -huh. nova Galicia que se crea en Cataluña a través do a folclore ¿no? que é o mellor que temos, uh -huh. que temos exactamente unha rapazada, unha xuventude e un, un talento excepcional que van, que van a explicar esa historia tamén pues, bailando, cantando e uh -huh. organizando pues, unha serie de festas que son o motivo de atoparlos todos xentos ahí. Porque despois tamén hai outra, hai outra cosa, que non é solamente a Galicia que está aquí en Barcelona, senón esa Galicia que quedou elí que a, a esa galicia que ma, eh, que que era la propia parroquia del propio ayuntamiento que era quien mandaba, quien mandaba sí. consello, que mandaba que mandaba en un concello que que mandaban la parroquia todo eso que eso era un compendio las autoridades que mandaban Está ahí? claro y, a, y además además este un magnífico cura que que nos va a ir a dar a todos abeitón nos va nos va Sin. a catapultar o éxito gracias a a esa, a esa afirmación de noso ser galegos. Ese éxito no ese éxito temosche nós garantizado, porque sa, que sabeis que xa chego <risas> digo eu de, de hai moito tempo que temos unha lista de persoas as que entrevistamos que despois teñen un éxito enorme ou polo menos un premio. Nós no somos talismán, é, é tanto, tanto galegos no como sempre en Galicia somos talismán para as persoas que que ou O xeixo que Garantizamos xa eh? Si, sí, porque ademais, ademais tamén sodes, sodes fundamentais eh, Porque formades parte Formades parte desa de historia ah, e, bueno. a, o, que de, o que dicimos de, de conciencia galega uh -huh. Non ten sentido tamén Se non poñemos en valor pois pues, um, Programas culturais, actividades uh -huh. Culturais nas entidades uh -huh. eh, Que a radio fale en galego pues, eh, uh -huh. Desde San Boi, desde Cornellá Desde sí. Hospitalet Desde La Llagosta uh -huh. eh, sí. eh, En Barcelona en diferentes ocasións En Balalona e en... Sí. Eh, e en Cataluña para, para o exterior, sí. a través de ondas de, de, de entidades e institucións ir máis. Uh -huh. pues a verdade é que ten, que ten pouco sentido se non o ponemos en valor, porque oh, ese, bien, xa, claro. somos unha somos comunidade gracias a unha serie de xentes, porque, al final detrás das institucións hai moitísima xente, uh -huh. pero son fundamentais eses pues, es, es, es líderes, esas persoas que, que dixeron, pois pues, vou dar parte do, me, do meu traballo, do meu labor, do meu coñecemento, do meu talento, nas horas miñas horas libres á comunidade, ¿no? uh -huh. penso, penso que nos atopamos, nos atopamos todos xuntos aquí, Xulio, Armando, máis uh -huh. mais todos os xedos que, que están aí apoiando. Moiter moito, si, si, sí, sí, a verdade é que así nos sentémonos satisfeitos e, e orgullosos dese de, de traballo que se está fácil, a facer de verdade. Al menos sí. xun, eh síntome ledo de que me han esculleito para esta obra arraupado ¿no? arraupado en fin, que poida facer algo a, a, que me, por unha parte correspóndeme tamén, pola edade, pola o tempo que levo aquí cantando unha casa e me corresponde sí. no, Armando, Xulio, vos, vos os dous eh, tiñades que estar nos dous lados da la película sí. no patio de butacas recibindo unha homenaxe e unha agradecemento a todo o traballo feito Sí. Eh, por ese colectivo uh -huh. E eh, ao mesmo tempo Sodes so protagonistas porque, porque levades tantas horas eh, Traballadas tanto Tantas actividades feitas Tanto prestixio Acadado por cada unha das cousas Que facemos nas entidades E eh, uh -huh. eh, a, a nivel colectivo Pois pues que a verdade é que eh, Evidentemente tiñedes que estar Nos, cando escollemos eh, eh, o elenco uh -huh. eh, non foi gratuitamente foi pensando no. pues, que hai un círculo de xente que sempre estivo aí que pertence uh -huh. as entidades, que, que uh -huh. colabora incluso nos grupos de teatro uh -huh. en Andorinha de Cornellá, en Mollet en Santa sí, sí, sí, Roma sí. de Gramanet, en Airiños uh -huh. pois pues, a verdade que que toda esta xente pois pues, tiña que ser protagonista e ao mesmo tempo case case tiñades tiña que estar indo e vindo do ata patio de Butacaso <risa> <de>, para, <risa> para, para, para, para <risa> estar bueno. recoñendo tamén a, os aplausos e as homenaxes de, Espero de, que, de que, eh, espero que algún día nos paguen esa homenaxe. <risa> sí, bueno, xa sí, fai, sí, sí. es, este período. É verdade, bueno, este es, xa é un homenaxe. Este El eh, xa se pero... sente satisfeito, dice, bueno. dice eu Sistema eu primeiro tu non quería eh, que eu era que me puxaba un pouco. Digo, "E eu que pinto aí?" Bueno. E digo, "Que que vas a pintar a ti corresponde." Sim, sim. Sí, sí. Anduriña estará representada. De verdade que para nós no é un, un prazer, unha honra un tamén. É un prazer grandísimo estar. De un cousa. A nos dixo Xisco que a nivel profesional vaise facer unha grabación de todo o evento, pero eh, uh -huh. en, seguro que despois mm, mm, vamos a disfrutar de ese documentación, ¿no? de esa sí. documentación que, que, que, que se porá en, para poder uh -huh. para que después teníamos un un un recuerdo, una remembranza enorme, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, bueno, pero a ver, a ver a ver la documentación gráfica de, de todo, uh -huh. a ver la película, a ver a, a ver a surpresas como no, me dixo como dixo, Chisco, no, dixo que, que entre todos pois pues, guardaremos como recordo pero o máis importante de todo iso tamén é pola responsabilidade que temos aí nessa nessa organización penso uh -huh. que non de debe quedar simplemente nunha noite no liceo nunha no. gran noite no liceo uh -huh. eh, entón a, noso, a nosa responsabilidade o uh -huh. noso traballo aí o noso traballo de, de, de seguir falando deste tema será uh -huh. pois pues, facelo en alguna outro ditado do mundo, pois decir algo, facelo en Galicia evidentemente, pois pues auspiciado por as institucións de Galicia, mm -hmm. eh e que e que irmáns de outros de outros lugares de, de do mundo onde onde existe centro álego digan, pois queremos tamén facer ese homenaxe nós en devolverlle parte do traballo feito, eh... e ao mesmo tempo pois levar que pois xuntemos a a a galeguidade de Cataluña, coa do País Vasco, a Dematria eh... ou a de Sevilla ou a de Buenos Aires, e xuntamos a medias pagamos a medias un traballiño pois eh, eh de, de ese mesmo nivel sí. ao redor do mundo, si, sí, mm. si tampouco porque a ver non temos a capacidade nin económica nin no nin no, de, sí, de, sí. de de, de hacerlo, pero por lo menos, con lo menos que podamos facer nin eh, eh. mínimamente unha veces nalgún un lugar de España A máis, eh, en algún lugar de Europa eh, Sobre todo en Galicia yeah, a ver, seguro, sí. seguro. Sobre todo en Galicia, claro que sí sobre todo. Bueno, dixo nos que havería Alguna sorpresa que outra Pero algúnas delas En os ensaios que, que, que asistimos Algúnas delas se asistía Que por exemplo un, un, un, un, un baile específico mmm, Traballado solamente para isto para, para, sí, para, sí. para esa exposición, non? Mm. Eh no, además, y además y después unos cantos, no puedo decir una muchísimos canción. porque también los ta, esos ¿no? son, son son muy muy grandes, es pues estamos hablando de una producción que superiores de 10.000 euros sí. e que e que nos nos estamos no digo a matar, pero sí a, a suicidarnos buscando <risa> buscando pagar, pagar eso para que en en cuanto en cuanto a música ta... Perdón, definitivamente hay hay artistas que eso de Galicia, uh -huh. incluso artistas galegos que veñen de outras partes que están vivindo no exterior e que veñen de outras partes do mundo a <coughs> a a visitarnos uh -huh. e a darnos unha magnífica sorpresa. Ímos, uh -huh. ímos ver eh propostas eh, no, moi novedosas, eh uh -huh. moi, moi moi tradicionais ao mesmo tempo, eh uh -huh. moi modernas. Moi sí, sí. sí, sí. a cuestión sí. é que sexa frenético, que que non paremos, que non se sexa aburrido e eh, que sobre todo pois pues, que que sexa moi emocionante porque estoy seguro que se eh, coita, que si alguien si alguien no, no, no se emociona o no le va a la grimiña o agua a los no, no ojos eh yo eh, eh. propono devolver los cartos a, <risa> exactamente que pida, bueno. que no. sí, digo, digo que había eso que no devolver non vou devolver eh Sí, si, sí. bueno, xos de Carlos de verdad que para un placer unha honra tamén aquí. digo xoso porque unha das sorpresas que sabemos, ademais, é que hai unha peza creada precisamente para, para este evento, non? Me parece que é unha foliada que, que uh -huh. dixen os sí, xuxo, non? Si, dixo hai Hay muchas novedades, de efecto, incluso, pues, son pezas creadas para, para ser... Para ese a sí, nivel de sí. ganar los mejores concursos de Galicia, o sí, Sacarandainas, sí, sí, sí, o, sí, o, bueno, galas de estas importantísimas, sí, sí, las que, sí, las sí. que en las que debete, pues, nos también participamos como institución, como Xuntanza de Cataluña, mm. o como las otras, otras entidades mm. galegas que que colaboran todas, porque orgullo que tenemos, precisamente, mm -hmm. que unimos a toda la hay de de fe, sete centros, 18 centros galegos, están mm. todos, los centros galegos como tal están todos, mm -hmm. después hay entidades que no son centros galegos, pero que son entidades galegas también están, mm -hmm. eh de feito finalmente incluso a entidades amigas como asociacións de, de música, de hospital, de Cornellá, mm -hmm. de, mm -hmm. de, de, de de moitos sitios, que decir, 27 entidades unidas, sí, en sí, que ninguém quede dê fora, no sendo que no, pues, que non teña unha, unha o, como seguia unha um, personalidade jurídica sí, sí, como sí, tal. Sí pero están, están colaborando todas, absolutamente todas, mm -hmm. e eh, eh, penso que aí pues, fixemos un grande traballo diplomático para, para estar... Bueno, para, para que, que estén Junta, todos tamén, sí, señor. A Xunta de Galicia, a Diputación de Barcelona, a Diputación de Lugo, mm -hmm. estivese apoyando ao máximo nivel e esperando que tamén este a Generalitat de Cataluña e o Concello de Barcelona, porque sí, sí. os demais concellos están todos apoyando as súas entidades galegas en Cataluña. Eu supoño que virán algún Concello de Galicia para que vexan o que fai... Mm -hmm. Eh, o que o sí, os galegos a do Mediterráneo, del, a autoridad eh? Autoridades galegas sí que virán, seguro, seguro que virán, o teu alcalde vén seguro. <risas> ah, ah, ah. Ah. ah, bueno, pois, pues. eh, que avisarme eh, por que tiño que falar con eh, bueno. el. Presidente da, o presidente da Deputación de Lugo tamén a, a, ah, a, tamén tiño falar con el, acompañado de varios concellos de Lugo, no pein concello tamén. Por cierto, xa se fixo a presentación deste traballo ali en Lugo, non? Si, sí, tivemos a sorte pois de ter aí o o presidente da deputación a fronte, pues, ofrecéndonos sí. a posibilidad de presentarlo sí. ali para a prensa e para os seus alcaldes, mm. sí, sí. E, e, e despois tamén confirmar que o presidente da xunta estará aí en, en primeiro momento, en primeira figura para apoiar os galegos que están no exterior, en este caso en Cataluña. Exactamente. Os que tamo sei que, pois, eu digo os galegos do Mediterráneo... Mm que así, estamos do Mediterráneo que me iru os galegos do Mediterráneo pues de, feito, de, feito sí, de feito sí, porque tamén están, están invitados presidentes de centros galegos do Mediterráneo que nos van a acompañar tamén uh -huh. estou falando dun representante da comisión delegada que está en Castellón oh. en Valencia, en Alicante Pois pues van, van a estar con nos varios presidentes tamén a, apoyándonos a, a máximo nivel, así que vai ser un éxito sobre todo de reconhecimento tamén por parte de Galicia e da comunidade galega Hombre, e tanto? pois, bueno, pues ache dixemos que vamos a vamos a ser talim para que teña moito éxito, pero ao mesmo tempo sí. agradecerche moitísimo a, a, a charla que tivemos hoxe falando dese grande evento do 10 de mm -hmm. decembro que os, que queiran poidan meterse na na do Liceo de Barcelona que é mellor e nando poden algún antraviño. Aínda sí, alguna... non están, aínda non están, eh, abertas, pero supoño sí. que ache dixo antes do final de semana, mañá o mellor sí. o luns, sí. seguro. Eh, estará estará abierto el proceso para comprar Dios. esas últimas que están a venda Sí. Eh quedaremos con que te des igualmente esas cuatro invitaciones que nos trasladamos a audiencia a asociado a ordenar como vos que irades mm -hmm. eh, sobre todo pues verlos verlos allí al nivel eso es importante. Pues, Esto aménaciendo, que una améncia para decir, bueno, ya o fixemos todos no, nada, no, no, decir, no. temos agora sí, que follernos ao nivel daqueles que o fixeron todo, dos vale. que o crearon, ah. poñernos ao nivel de, de seguir continuando outros 50 anos máis para para que os novos eh. digan que importancia o que fixeron e queremos seguir facendo. Pois pues moi ben, Xosé Carlos. Bueno, ali nos veremos. Bueno, primeiro un ensayo a mellor, pero despois alí nos veremos, please. de verdade que queda algo de traballo aínda hai que facer. Sí, sí. Aínda sí. hai que facer Pois xa nos dixeron que para entrar ao liceo xa nos dixeron xa houve un que nos dixo da directiva dixo, ides a disfrutar e vou dicirlo claramente dices, a disfrutar unha merda porque outros entráis en unha vez da familia astolta hasta que se acabe uh -huh. bueno. pero bueno ese, eso es coita sí. eh, forma, forma parte das festas, imaginaos claro. o que disfrutaba o que disfrutaba a nai o boa todo o día cociñando paciencia eh, pa, para ver a toda a familia xunta. Si ainda queríamos queríamos senta, senta aquí con nós non podo <risa> teño que ir facelo eh, sí, sí, a E ya dos pasando para que outros para pues, que outros voces. Parabéns, felicitações, xe os Carlos, de verdade que gracias a vos tamén, de de por, se... por, por la voso traballo vosa parte que vos toca De, Muy, de unión, de unidades sobre todo de Galeguina de Consciente uh. en Cataluña Muchísimas gracias Fonda Penta, amigos Fonda Penta, hasta sí. luego Cien de papel mariñeiros de cartón desde en la tarde solleirán pola ribeira do Anjóns, un adorna, unha gamela, a bandeira de un vapor, os ollos dunha pequena, brilan virando ao Unha chalana de noces Un carocho de cartón Dos miúdos que se miran Tripulando a embarcación Que tarde pola ribeira Con faíscas de manteles entras flores prendidas no corazón